Cicri, al -ganaí, al -ganaí, al -ganaí. Estamos aquí Estamos aquí, estamos días. Dicían no Xabarin Club, non? Alguén aí, alguén tal? Bos días. Sodes so, ou non so des da xeración Xabarin, seguramente non? Ah, sí. oh. ah, no, no. No, digo, sí. no. ah. no, no, <risas> no, no, no, "Eu nos, so nos escoita, ah. no, no, ah. o sea, sabemos que somos a tope O día, aquí estamos, eh, seguinte entrega, programa número 12 de... a 7. que nervios. Uh! Mi madriña. Chegamos ao 20, no 20 gran gala de celebración. Recordamos que pillamos unha promesa de raso. Non me acordo. Eu non firmei nada, eh. Uh! Venimos a la que hoxe temos presa porque empezamos a última semana antes de marchar para Londres. Uh! Que nervios. A xenda. Meña, aquí estamos outra semana máis coa xenda de actividades máis interesante da Contorna. Esta semana é especial porque, bueno, xa me fixo spoiler aquí en Olaya, pero bueno, eh, contarei bolo dentro dun cacho, falaremos máis sobre iso. E ben, nos recreos activos seguimos eh, cos campeonatos de Xadrez e Frontenis, que sobre todo neste último está chegando aos partidos finais. Dentro do programa inventado por nós, somos máis que profes polo centro, digamos, uh -huh. eh, temos esta semana no corredor unha exposición de papiroflexia ofrecida pola profe de lingua castelá, Sara Fernández. Así que, ha chegado vos expositor para poder deleitarse e deleitarnos de estarte de, de doblar papel. En cantas actividades que terán lugar dentro do de noso centro, o mércoles temos un menú moi completiño Comezamos eh, con a charla sobre artrópodos para a rapazada de primero da ESO. Que me encanta lle toda esa bichería. Os artrópodos. A verdad refiero. que sí. Menos da que vou falar hoxe. O, o resto de artrópodos que me ven a doxe, da, teño meto outra unha nillo. Pilla che chiste. A bichería oh, sí. non é sí. de primero da ESO. Non a bichería de primero da ESO o alumnado, os artrópodos. Xa, claro. Pero ah. gustalles dúas bicherías. <risas> tamén ven Emilio del Río, un gran latinista que xa publicou varias obras sobre a cultura clásica como Latin Lover ou Calamares a la Romana. Este era o que Macarena, non? Si, sí, exactamente. Que va? Co sí. Irmao, era los del río. Pois, pues, este mércoles estará dando unha charla eh, seguro que interesante, coa que aprenderemos e riremos as gaia con él. Por certo, é aberta para todo o mundo. Todas as persoas que queiran asistir, aínda que non sexan da comunidade educativa, poden achegarse a disfrutar dela. A dos artrópodos non que a VIP. Por certo, vou dicir a que hora é a charla Porque han queira ir a vir Saría, eh, As 10 e 20 O lugar, non no mo recordo pero bueno. <ríe> no está. Informarse que non vos imos dar todo Exactamente. Eh, e, todo eh, nunca todos Exactamente Primeutade en conserxería Tambén o alumnado de cuarto de eso terá unha charla Coa colaboración de a galure E tamén temos a Assemblea Feminista Coa Estela Lila, a hora de xantar o Mercos Así que acordadevos uh -huh. A no por casar Ofrece un E ora fora do centro, que aquí vengo interesante O xoves 18, alumnado de cultura clásica latín e grego A chegarán xa capital galega para desfrutar e participar Dos Ludi ludicompostelani que venen sendo xogos sobre o mundo clásico E por fin chegou o momento de revelar Por que especial esta semana, en que xa o revelamos antes <risas> Ups A culpa mía Eso non lemos o guión de Peapa <risas> Correcto Pois pues básicamente Pois pues porque marchamos para Londres o próximo domingo antes de que poñan os postos da Feira de Melide no. Cedo, cedo uh. Estaremos cinco días paseando polas rúas non molladas porque creo que non nos vai chover e además creo que vai facer algo de calor da capital inglesa Xa vos Santa Clara para que non vos chova <risas> E que faremos ali? Pois subir ao London Eye ir ao British Museum a ver o Partenón ao Museo de Historia Natural deixar Ixaros de Aforros en Candentown ou en Oxford Street Se nos queda aljus Almorzar vendo bufet para no que ter que xantar menos E eh, moitísimas cousas máis, eh, Igual de interesantes Así que aquí tres as comareiras Olaia, Gonzalo e eu Iremos con outros tres profesores Acompañando o alumnado de cuarto de eso O primero bacharelato Quizais deberíamos facer unha conexión especial desde Londres, que vos parece? A, me parece Como a cando foi o próximo de galego, ten que ser. En directo, bueno, si en directo, ben, deixalo sí. así. <risas> Gravar algo para o programa. E traeremos un souvenir a nosa querida Emma Ben. Corazón, isto un, un está unha de... unha <risas> Como non mo traiades, isto sí, sí, queda gravado sí. eh. Uns bombos deses que traen menta dentro Que son Boa. mosquerosos isto <risas> todo que non é pouco Así que seguidenos no Insta Porque ali iremos subindo pois pues, Todas as nosas andainas Para que me casé e animado Ninse yo espera ay la, ay la, ay la la, la, la, la, la, la, la, la. Eh, traemos vos agora a sección do alumnado, onde de novo estramos espazo. O noso equipo de xornalistas de Falameride inicia un novo programa de entrevistas e avanzan que polos seus micrófonos pasarán moitas caras coñecidas deste centro. A primeira delas, a de Sara Fernández, profesora de Lingua e Literatura. Así que imos a la, escoitar. Bor días, xi si es de Melide. Hoxe, imos comezar un novo programa de Fala Melide, no que entrevistaremos ao profesorado, alumnado e outras persoas do instituto. Somos Xiria Iglesias, Claudia Cajide, Iker Sánchez, Lucía Baliño e Xiana Filloi. Dámosbos a benvida a cinco linguas. A primeira entrevista en este programa vai ser unha profesora que lle dá clase de lingua castelana todo o primeiro deso de Sara Fernández. Bo día, Sara. Ola, bo día. Sabemos que es profe de primeiro, pero en que outros grupos das clase? este ano eh soamente en terceiro deso. De en todo primeiro tivemos que facer unhas entrevistas para a túa materia. Cal foi a máis orixinal ou interesante? Pois, houve varias. Eh, así algunha da que me lembro, por exemplo, foi unha de primeiro eh, C. Bueno, que era a bruxa de varios contos entonces daba a súa versión do, de diferentes contos moi ben, estuvo moi ben pero houbo, houbo outras que tamén estiveron moi ben Como acabaste sendo profesora de lingua castelá? Pois é verdade que un pouco de casualidade porque na facultade pensaba se si matricularme en matemáticas ou, ou en filología hispánica ao final decidime por filoloxía hispánica e eh, nada, aquí estou Dá moito traballo preparar as clases corrigir os exames, etc Bueno, eh, corresir os exames un pouco, a verdade. Eh, preparar as clases pois, depende un pouquinho mm, pois, do, bueno, do temario, da cousa que vais explicar, o que queiras facer, evidentemente. Entón, bueno, mm, unhas veces máis, outras menos. Pero sobre todo os exames que son un pouquinho máis de traballos e quedan si. sí. Para ti, que é o millor e que é o peor de ser profe? Bueno, o mellor é tratar co, co alumnado eh, Porque evidentemente Encontrás todo tipo de, personas, de persoas perdón, eh, bueno, Como ven sabedes, hai un pouco de todo e entonces bueno, En xeral, tratar cos alumnos Moitas veces fanche preguntas interesantes eh, Unha clase, un grupo Realmente nunca é como outro Un alumno tampouco é como outro Eso quizá é a parte, a parte máis gratificante A menos grata bueno, A hora de puñer calificacións, a verdade <risa> ¿Recordas algún momento simpático que ocorrese dentro das clases? Unhos cuantos, sí eh, Se si me fiño aquí a eh, bueno, a Melide eh, Recordo un que foi, bueno, por unha parte foi simpático Pero por outra, verdad, que, en fin, porque foi no medio dun exame entonces un rapaz atrancouse catapa dun bolígrafo E, eh, bueno tus seu chiste e tamén a parte mala, claro evidentemente pero pero vamos acabamos todos rindo e no medio dun examen pois non foi un momento máis propicio pero bueno, foi o que foi o que pasou. Chegaches este ano ao Instituto de Melide. Como uh -huh. te sentes aquí? Bueno, síntome ben, síntome ben si sí. A verdade é que esta se ben neste centro. Como ves o teu alumnado no futuro? Ai, ah, no futuro depende de que alumnado, claro <risa> eh, Hai un pouco de todo Como ben sabedes, hai persoas que efectivamente son traballadoras E que van salir para adiante, si sí ou si sí, Independientemente de que lles coste máis ou menos Outras persoas, como ben sabedes tamén Pois tampouco están moito pola labor de traballar, de estudiar entonces, bueno, futuro xa o veixo un pouco máis complicado para esas persoas, claro Para as persoas traballadoras mmm, Costes máis ou menos van sair adiante, xo seguro Ben, e até aquí a nosa entrevista. Esperamos que te gustara e moitas gracias por o teu tempo. Moitas gracias a vós? Manuel eh, fixe unha fonte, botollo dico mozas non tamén temos neste programa unha nova entrega de antiguamente, lembrades vos de antiguamente? Oh. Pois pues sí, o sketch radiofónico Xa sketch porque non sei mesmo como definilo De Gerai Castro e Rubén Mosteiro De 1 da SOB Dourbos. Sí. Dourbos. Dourbos peixes Dourbos peixes eh, Vannos soltando estes dous alumnos Pequenas doses de humor e de retranca Pero bueno, tamén de memoria A ver que nos traen hoxe Antiguamente, que cinzas do lume pintaban as vacas blancas pa que pareceran pintas e achelaran máis dinheiro por elas. Antiguamente, per viver un trajo da auja, tiña que andar 15 km pa chegar ao río. Antiguamente, cando chovía, anque granizara, era hora da ducha. Actualmente, tens fillos pa que che fagan de compañía e antiguamente tiñas fillos pa que foran se achar as patacas. Antiguamente, se non plantabas na horta, morríache toda a familia. A jorarre parelle Que andaba no curreiro ca... Ai, ai, ai, tragedia, amigas A palabra que tiñamos acordada Para esta semana é cibercarracho Ou cibercarracha E resulta que cando a fón buscaron Nosso manido dicionario de cabeceira O da rag, esta fermosa verba Non aparecía un Oh, oh, grande, oh, oh Non dou crédito A nosa infatigable compañeira A nosa máis fiel amiga A que nos acompañou xeara ou raiar o sol ao longo do curso Deixenos tirados desta Que pena máis grande Non Hei de reco cabeza Non levantamos cabeza E hai de recoñecer que me deixou o corazón roto Pero como nós temos vocacións de influentes Creadores de tendencias e resolutivos Imos facer a labor dos dos lingüistas Definindo nós mesmos cibercarracho. Aproveitamos xa que logo Para pedirle a tan altísima institución da nosa lingua Que teña a ben incluir dito termo No seu dicionario Comezamos dividindo a palabra en ciber e carracho, non iba ser de outra maneira, ciber, que sorpresa, ciber carracho, en ciber e en carracho Pois ben, o primeiro é un prefixo que sabedes que son aqueles afixos que se sitúan ao comezo das palabras e que modifican o significado das mesmas Relativo á comunicación que se establece a través de computadoras ou de outros, eh, dispositivos cun acceso á rede de internet En canto a carracho ou carracha, aquí sí, arrag, di que é un substantivo femenino definido como arácnico, arácnido da orde dos ácaros do que existen varias especies que se alimentan do sangue das aves e mamíferos. Como exemplo, propónsenos, o can ten unha carracha detrás da orella. Sinónimos carrapata, carrapato ou carraza. Pois ben, se facemos un xuntoiro, a cousa viría nos a dar o seguinte resultado. Persoa que se aproveita de outras, con fins económicos ou de outra índole delituosa, tal como se fora un, paras, un parasito, precisamente sen que a vítima se decate. O medio empregado é o internet, o cal axuda a potenciar o animato do cibercarracho en cuestión. Volvo á palabra parasito, que en galego non é esdrúxula, senón que, tal como oides, é grave. A ver, comareiras, axudademe a definir esta nova palabra que vimos de acuñar. Como, como podemos entender que é un cibercarracho ou unha cibercarracha Para os nosos ointes Un hacker Fille mm, vale. a chelo bandera, é moi ben definido Non podo aportar nada máis eu Pero o mío que me chama a atención é que non este incluído na RAC Pero, sen embargo, foi a palabra do ano 2023 Despois de que nós fixamos presión para que fose comareiro eh, que é, o que <ríe> é, me, é o que me sorprendeu cando... Claro El... Que sarise decir bergarracho lugar de cómaro, si sí, sí. Eu polo que que fora de... que fora como a palabra do ano, que e eh, que despois non aparezan. Foi porque digo chou eu inventaron, no? O sea, digo chou, é eh, como teñen máis seguidores que nós, que non sei por Non sei. Pois fixeron máis presión. Pois a ver, se entre digo chou tañe... eh, cómaros facemos aí por exemplo que se introduza sí. cibercarrancho na no no dicionario. No máis, eh, que tampouco tampouco esta a palabra tranganillo e eu utilizo non, sí. está non está tranganillo. Non está tranganillo. É que, pues, o, o illllo parécceese así como como un, un soficioo bastante castellano e pois hai que face un escrito Sí, ou sí. a rag ou iso empezar a chamarnos diimos chonos pues, ou seguro que pues, no pues, claro. <risas> <risas> dicimos chonos poisis pues, veña temos que fazer unha sección de díimos chonos vale. vale. diste dixe promete, eh? No, no, no, no. Non, sí, estu, sí. non, pues non, no, non estaba, moi inspirado, non me viña nada a cabeza que pff, non, non, ne, que... non, no. grande cousa nin vos nin os ou os nosos eran sí. porque non vai a ser. Bueno, agora Bueno, non, ben, agora o momento cumio do podcast. <laughs> Como definilo Non sei Esa cousa que vomito semanalmente Para cerrar a miña sección eh, Aí vai Meñesa letra 46 que... Nunca defrauda Confiamos, nunca. Gonzalo Non, non, de verdade que non sí, sí. Sabedes o que fai un cibercarracho Para destruir un documento confidencial? Pois pues, cibercarracha o papel é isto Ai, <risa> mi má Racha, Rachar o papel Ah, ah cibercarracha ah, É eh, bo, ciber eh? Que simpático É sí, eh, bo, eh Dos millores Polo final Polo final Eu pensei que ibas, que ibas eh, dicir que é un can cheo de carrachos que vai... Bueno, perdón, nada. no por favor. Que, No, claro, é que eu pensei que ibas a utilizar a palabra ciber, porque, claro, dixamos ciber como prefixo, pero ciber tamén é unha palabra en sí, porque es... ciber era un sitio onde Escoita. se iba a conectar Ay, a internet Como, internet. Sabes, como sabes se nota que naceu nos noventas Somos millennial dei mil voltas a facer algo co ciber, pero claro, nós estamos non podemos mirarnos en vigo todo o tempo nós estamos facendo un programa con ansias de que os coite máis xente, os nosos claro. potenciais ouvintes, ou as potenciais ouvintes son o alumnado que non ten nin idea do que é un ciber entón eu, si sí que se me pasou pola cabeza pero xa che non van a va, no entender entón decidín non falar dun ciber que era un local No que había ordenadores e conexión a internet antes, cando non era tan común que nas casas houbera boso ordenadores cunha conexión vos orde de fibra que non houbera ordenadores. Ordenadores. ordenadores é moito menos conexión que... a internet sen que, que tú vales desconectar o fixo. nin fibra óptica da que hai agora nin estas pescas que hai tan modernas ou subirse o mármol da cociña pa pillar unha raya máis de cobertura <ríe> <ríe> <ríe> que pasábamos é certo. perdón que se me acaba de coar unha cousinha que non viña a conto <ríe> ninguén se dou conta, te preocupes mm, nah. Un bueno, ciber, un cibercarracho, eso foi, no no eso foi, eso foi un cibercarracho, un cibercarracho que nos está hackeando o programa e que meteu aí un Sí, é un cibercarracho, escoitástelo. Sí. Me que voy, todos me din que vou é Todos me que me casé Como é justo no xotiño no xa, é unha, eh? é? Ai, mechísimo Xa vez desbailalas <risa> bueno, Fago que podo <risa> fai, fai. A cuestión é Querida familia comareira A sección de ciencia comeza con este ectoparásito Efectivamente, como ben dixo Gonzalo Este arácnido da familia dos ácaros Que, es, que aparece frecuentemente Na pel dos nosos animais de compañía máis habituais Cánse gatos tamén pode parasitarnos a nós. Estes invertebrados non só están presentes nos meses de verán, senón que cada vez máis, o sorpresa, como consecuencia do cambio climático, estenden a súa presenza ao longo de todo o ano, Aínda que ven é certo que son máis activas desde que comezan a aumentar a temperatura ata o final de outono. Eu casaría Se ven é certo que non todas as carrachas nos van transmitir doenzas, compre saber que cada ano aumenta o porcentaje de galegas e galegos que contraen enfermidade de Lyme, como consecuencia de estar en contacto con elas. Esta doença, tamén coñecida co nome de Borreliose de Lyme, é unha enfermidade infecciosa que afecta varios órganos do ser humano, causado pola espiroqueta Borreliaburdoferi, e os seus síntomas son similares aos dunha gripe, precedidos dun eritrema crónico migras. É dicir, dunha roncha vermelho circular. Básicamente. Como campaba, eh? Sí, é que este, este, este linguaxe tan... <tose> Borrelia ¿Eh? Borrelia Borrelia, sí, sí Una espiroqueta Claro, sí, un tipo de bacteria Venga, continuamos eh, Borralla a un lado, vamos Así pues, como medida preventiva de cara a este preverán que estamos viviendo El sumado tranganillo que a mí me supoñen estos pequeños bichinhos Os que puedo reconocer que casi están un poco de ¿No pánico No, no gustan estos aráñidos Borralla a un lado, te dijo el jefe Ah, perdón Borralla a un lado Deja hai van cinco recomendacións para evitar a súa picadura. Usar repelentes de insectos, como a permetrina ou de ETE, funcionan como son moi eficaces. Revisar o teu can e facer atención ás actividades cotías no xardín ou na horta. Usar roupa de cores claras e cubrir ao máximo o teu corpo. E revisarte logo de facer sendeirismo ou pasear polo monte, porque se quitamos a roupa e logo nos duchamos, pois sempre existe unha menor posibilidade de que eh, se a carracha está infectada, pois nos vai a transmitir... Eh, Esta, do esta doenza E vos, queridos comareiros Fostes algunha vez picados Por unha carracha Aí vai, eh, vai, gracias a, a dios no. <laughs> A miña que me dá moito doixo Os cans, os jatinhos Ai, por dios Eu desde que descobrín que se poden coller carrachos nos fentos Nunca máis camiñei sí. tranquilo polo monte No, nas xestas Eu mira que fun vedes polo monte Cando era pequena, sem ser consciente de Que os carrachos tamén nos podíamos collernos mm que o saiba nunca, okay. non lle devo ajustar o meu sang o que pasa é que cada vez, tamén depende da cantidad de, de, de dióxido de carbono a temperatura que tiñas no corpo e demais cada vez son máis comuns as carrachas digamos que antes non tiñan como un ciclo de vida non estaba como tan extendido, pero agora en Europa está sendo, bueno, as zoonoses en xeral que son enfermidades causadas por parásitos Para cada vez son, son máis comuns Parasitos. Parasitos. Ah, sí, Coidi, coidadiño coidadinho cos carrachos e eh... eh, revisarse a chegar a casa Para, Para, cos parasito de carrachos tamén Eu bem-vim ao peixe-lerê, nun enxurrada larada, cun anxerife lerife aprendendo a pescador. Ay, miñoto sete un non velho, ai canta duor. Eu bem-vim ao peixe-lerê, movelo rabo laravo cua caniveta lereta e aprendendo a pescado. no no espazo de música, non imos falar de carrachos, pero sí de peixes, porque non somos vos peixes e eh, boas peixas, eh, porque tamén é o título do disco de Xisco Feijó, o cantante galego da semana. Corre por foi prender naquela pulpa, foi o caldo que apurou, parido no... Xisco Feijó é cantante, percusionista tradicional, bailador, coreógrafo, presentador de televisión, mestre, todo un referente da música tradicional galega. Ao longo da súa vida ten feito un incesante traballo de recuperación etnográfica e ten colaborado en máis de 20 discos e espetáculos de artistas de proxección internacional como Mercedes Peón, Xoxa Manuel Budiño ou Carlos Núñez. Logo duns 30 anos de traxectoria, no ano 2020 lanzou o seu primeiro traballo discográfico peixe ver aquí un proxecto de base tradicional máis tratando esta música dende unha mirada contemporánea e interpretada dende a modernidade escoitade escoitairama quere tense meu pai moito se non de non ser que non... Hora, de Río Face de Curral, denonda ese non que non modera. Crista mollada Con arranxos de Carlos Quintá e unha banda que conta co Melloriño, da música galega, no disco colaboran artistas ben coñecidos e coñecidas no noso país, como Pepe Bamonde, Rodrigo Romaní ou Aida Tarrio. Esta última, que como saberede xa unha das tan xueiras, pon a súa voz no que para min é un dos mellores temas do disco, Caracoles. Caracoles con coles es mi comida Una caracolera me dio la vida Me dio la vida, me dio la muerte Caracoles con coles, comida fuerte Tratase dunha xota inspirada en Concha de Luneda, unha das grandes transmisoras da música tradicional galega. Animo por certo, a buscar máis información sobre ela, porque é unha figura interesantísima, desas mulleres que se houvese unha coma ela por cada, queza, por cada dez habitantes, o mundo había ser un lugar ben máis bonito. Aí vos vai, caracoles. así a ritmo de peixes e de caracoles despedimos o programa pasalo, pues vean e non mancarse veña, deca outra vez chau моей na miña vida tanany a miña Me lleva a muerte Que el no de mi amo No se gana en esta sorte Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la